Redan tidigt på 1300-talet blev i stadgens stadgans träsk misstolkat. Man ansåg det syfta på ule i Finland som därigenom blev Helsinglands gräns i öster. Sidan 411, i ett privilegiebrev utfärdat av Magnus Erikssons regering upplätts landet mellan Skellefteå och ule-älvar åt vissa personer för odling och bebyggelse. Brevet är visserligen förkommet, men det åberopas i ett bevarat brev av 1327, se Svensk Diplomatorium 4, sidan 8. Året 1328 säges uttryckligen i ett brev utfärdat av drottsen Knut Jonsson, se Svensk Diplomatorium 4, sidan 73, att Helsinglands gräns i norr sträcker sig till Ule 11 och Ule Träsk. Extrema pers Helsingie versus Aquilonum. Kead amnem dictum ulu ett stagnum ulu tresk, uske tenditor. Vid samma tid hade riddaren Nils Åbjörnsson, se om honom Södermanalagen sidan tio, uppsatt råmärken mellan Helsingland och Finland och dessa hade sedan förnyats på 1340-talet av bland andra fogden över Helsingland, Torsten Styrbjörnsson enligt vittnesintyg 1374, återgivet i J. Peringskölds monumenta uppland i Kassidan 3 och följande sida, och i Åbo domkyrka svartbok utgiven av Erhausen, nummer 230. I överensstämmelse härmed gör ärkebiskopen i Uppsala anspråk på att gränsen mellan ärkestiftet och Åbos stift ska gå vid Ule 11. Härom föranstaltar ärkebiskop Perger Gregersson 1374 noggranna ränsakningar. Se inledningen sidan 45. I ett brev 1377, Finlands medeltidsjurkunder 1, nummer 864, inskärper konung Albrecht att invånarna i norra botten i Hälsingland, allt in till ule Uleträsk och ule skulle lyda under arkebiskopsdömmet. Jämförsliter Glossarium till Helsingelagen, C.G. Stiffe, Skandinavien under unionstiden, en anlund i historisk tidskrift 1920, sidan 211 av följande sida, Oljoberget och Ladegårds Kärde, 1924, sidan 125 och följande sida. Not 111, citat längs Ysma, 15 sjömil, Från Fornsvenska Efter Ysma, 15 vickne Det är fråga om en vattenledare man kunde ta sig fram med båt. Det kan då på grund av sammanhanget icke vara någon annan än hottagen- –och dess fortsättningar i hur namnet Ysma här är alldeles okänt. En älv med namnet Ysma, numera Imsa, finnes i Namndalen, Norge. Den rinner ut i snåsenvattnet. Bygden däromkring kallades i äldre tid Ysmodal. Se norske gårdnamnet, 15, sidan 285. Om älvnamnets betydelse se oryg norske elvenavne sidan 344. Längden av en gammal nordisk sjömil, från svenska Vika Sjå– från norska och isländska vika sjövar är icke med känd. Av en del avståndsuppgifter i isländska sagor och i konung Valdemars jordebok synes emellertid framgå att den ungefärligen motsvarar den från Sveriges och Norges koster kända sjömilen lika med fyra nautiska mil lika med 7420 meter. Se Evesén, Soge Kirste, Degermannischen en 1914 sidan 27 med den citerad litteratur. 15 sjömil skulle alltså motsvara en sträcka av ungefär 11 ny mil. Not 112, citat till Skata och till bäcken Toruska. Slutcitat, citat i Skata Källdu och i bäcke Toruske. Okända platser vid gränsen, enligt flyter, citat troligen i Hammerdal, socken av jämtland. Slutcitat. Not 113, citat till Marubäck och till Bräcke vid Strintungs ed. slutcitat, från svenska i Marubäck och i Bräcku, A. Strintungs ed. Det förefaller sannolikt att dessa båda gränspunkter motsvarar den norska rågångsbeskrivningen Morbäcker, Murubäcker och Bräcka. Citat från Forsen, inom Klammerfors, Socken, och till Morbäck, från Morbäck och till Bräcke. slutcitat. i Bräcku, A. Strintungs ed. Skulle sålunda vara den utgida Bräcke vid Refsunds sjön. Stringtung eller hed kan däremot icke identifieras. Marubäck bör alltså vara ett vattendrag mellan Fors och Bräcke. Det kan knappast, så som Werlauf föreslagit, avse Mordviken vid Refsunds sjön, ungefär en mil norr om Bräcke. Not 114, citat, från Bräcke och till citat från svenska av det Bräcke och i Honöberg. Ortsnamnet Bräcka är egentligen ett appellativ om fornsvenska Bräcka, femininum backe av det Bräcku egentligen från denna backe. Honuberg tog det vara beläget mellan Bräcke och övre Hogdal. Kanske ett berg i närheten av Hansjö, Rätan, Socken. Not 115, citat, därifrån och till en häll som står i jorden och har runor inhuggna. Slut, citat. Fornsvenska Däden och i Hellu det är stander i jorda Virklike och runiror ahogner. Sidan 412 Betydelsen av virklike är oviss. Enligt sluter, verkligen, Parentes stenen citat, är jordfäst och ej upprest av människor, slutcitat. Adjektivet verklig och adverbet verkligen är och emellertid lånord från tyskan, som för övrigt icke är och påträffade så tidigt som under medeltiden. Fonsvenskans virkelika betyder omsorgsfullt, skickligt, konstmässigt, isländskans virkuliga, med flid och omhu. Om denna betydelse föreligger här skulle virklike vara bestämning till ett från det följande underförstått, huggen. En häll som står på jorden väl huggen och har runor inhuggna. Detta gränsmärke tog det väl vara identiskt med runsten, runastein i den norska rågångsbeskrivningen. Denna plats nämnes där mellan Rosången och övre Hogdal. Detta skulle innebära att de följande åtta gränsmärkena i den svenska gränsstadgan skulle vara belägna mellan Hogdal och Elveros, förutsatt att de är upptagna i ursprunglig följd, vilket åtminstone i ett fall är tvivelaktigt, senot 117. Bureus i sömlen sidan 233 har namnet Risesten, jättestenen, och uppger det vara citatens stor sten på heden mellan hodal om slutcitat Not 116, citat, därifrån och till Fyros till Fänninge Skalle, därifrån och till Torungagård, så därifrån och till Vita Holm i väster, slutsitat. Forsvenska Däden och i as alltså Fänninge i Skalle, Däden och i Dordunge grad avskriften 1489, Turungsgard. Så Däden och Vite i väster, allt detta är obestämbara orter. Det är mycket frestande att sammanställa Dordungegrad, sannolikt fel för Gard, med Turingen i Haverösocken på gränsen mellan Jämtland och Medelpart. Över Thuringen räknas till Jämtland, ytterturingen till Medelpart. Turingen ligger vid djungeln och det är givetvis mycket sannolikt att i gränsstädgande en ort där gränsen passerade detta viktiga vattendrag finns angiven. Men i så fall kan knappast den i föregående notgjorda identifieringen av den rymristade hällen med det norska dokumentets runa Stein vara riktig. Pureus i Sömlen sedan 233, citat Fänings skalle är i Tökt slott eller berg, norr om Havra-kyrkjo. Tvärungsgråd, som ligger kallan tvärungsgrav, är en ström som det kallar Gråde, men grav är en dal som löper där mellan gårdar. Slut citat. Not 117, citat, därifrån och till Ösjö, så till Björnsjö, sedan därifrån och till Siksjön, Slutcitat. från svenska Däden och i Ösode, så i Björnsodä, Däden och i Siksjoda. Här föreligger tämligen tydligt ett tre gånger upprepat skrivfelet, där, då sedan som inleder ett nytt led, har av en avskrivare felaktigt blivit sammanskrivet med det föregående ortnamnet. Så har uppkommit de förvanskade formerna ÖSODE, björnsode och SIKFODE istället för ÖS inom klammer I utom klammer O, Björns inom klammer I utom klammer O och SIKFO. Det sistnämnda har avslutats i glossarium till Helsingelagen och Emodin, ortnamn och Sägner i svenska landsmålen 19.2 sidan 43 och följande sida, tolkat som Sikskön i Svegssocken, Härjedalen. Detta förefaller ytterst sannolikt. Även i en av de norska rågångsbeskrivningarna, se not 109, är Siksjö oset upptaget som gränspunkt. Men i så fall föreligger i den svenska gränsstädgaren en ofrånkomlig omkastning av ordningen. Siksjön ligger nämligen söder om Elvros, som nämnes först i det följande. Not 118, citat sedan därifrån och till Vitastjorn och till Elvros. Slutcitat från svenska Deden och i Vitastjorn och i Alvaras. Den förra orten har inte kunnat bestämmas. Efterleden är Mohenda, Fornsvenskans Tjärn, Fornorskan och Isländskans Tjorn, Tjärn eller Liten sjö. Den senare orten är, trots den underliga störningen otvivelaktigt Elva Älv minningen, platsen där norrälven utmynnar i Ljusnan, så som redan Modin antagit i anfört arbete sidan 72 Slutet däremot som liksom J. Källström i efterleden ser ett As Ås förmodar att Alfredas avser en plats citat till även i Elveros socken slut citat. 119 citat så därifrån och till Hova högst slut citat från svenska så är den och i Hover höghet. Så som flyter framhållit i SGL 7 Gotlandslagen, sidan 382 och syftas berget Hovahögst nära byn Hoven i socken Dalane. På generalstabens kartblad 73, LOS, skrivas namnen Hoven och Hovahögsten. Sidan 413. I en gammal beskrivning på rågången mellan Dalarna och Hälsingland i Diplomatarium Dalekalikum sidan 11 upptages Hovehögst som gränsmärke. Not 120. Citat från Hova till Kungahella. Slutcitat från svenska. Av H. R. Höge i Konungshellu. Kungahella numera Kungälv vid Götaälv. Elv. Från Hova till Kungälv gick givetvis icke någon rak gränslinje mellan Sverige och Norge. Gränsstadgan har endast så som avslutning velat nämna en allmänt känd sydlig punkt på gränsen. I mot alla de övriga balkarna i Helsingelagen saknar rättegångsbalken slutverser. Detta beror säkerligen på att flock 14, 1-4 och flock 15 är ett senare tillägg. Då detta tillfogades har skrivaren helt naturligt uteslutit verserna, emedan de skulle ha kommit att stå inne i själva balken. Han har sedan försummat att tillägga dem vid balkens nya slut. Här är förklaringar och noter till Helsingelagen slut.